سلام عليك يا, يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النصادف وعلى الأمين وعلى آله وسحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عليم اللهم أهلنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وَأَرَيْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا جْتِنَابًا وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَارِكَ صَالِحِينَ Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju na svim njegovim blagodatima apostolom, na blagodati što nas je učinio vijednicima. Neka je salavat i selam na njegovoga miljenika našega úsara Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu učasnu porodi su plemenite ashabe i vjernike koji se trudi a slijediti ga do sudnjega dana. Amin. Molim uzvišeno gospodara da nas počasti istinom istinom koju ćemo, koju ćemo slijediti i istinom kojom je on zadovoljan i da nas počasti da vidimo šta je to što je zabluda i nas, da nas sačuvate i zablude i da budemo džestiti robovanja na njegovi Molim uzvišenog gospodara da ova halka koja evo država kontinuitet bude pokazatelj naše iskrenosti i odanosti prema njemu. Doista ostaju ona dijela koja su iskrena. Samo ta dijela ostaju. A molim gospodara da u ovo bude jedno od onih dijela koje će ostati. Kažu, jedan od velikana je ovako držao jedno predavanje ili imao jedno druženje na kojem je govorio o vrijednosti jednog zikra i dugo se nije pojavljivao u tom mjestu kada se je vratio jedan kaže dedoviće kaže Efendija kaže prošli puta kada si bio kazao si da je lijepo učiti to i to i kaže ja to učim uzvišeni gospodare dao da je to ostalo pa mi molimo uzvišeno gospodara da ono što kažemo primjenimo u našoj praksi i da ono ostane u životima našim na samom početku تيو بيساوما قد يلت يدن قرآنسك آهد كي ميسل مو يكي أكتو يلن كاجة وزيشني господар وَقُلْ لِعِبَادِي يَكُولُ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّ مُبِينَ كاجة господар محمد قُلْ رَتْسِي مِ كُمَ لِعِبَادِي مُوِمْ رَبَو da govore samo lijepe stvari, da ne bi šeitan unio među njih razdor. Doista je šeitan njihov otvoreni ne prijeti. I pogledajte kako se ovdje uzvišeni gospodar obraća robovima svojim. Vakulli ibadi, reci robovima mojim. Mi kad hoćemo da iskažemo prisnost prema nekome kažemo ovo je moja majka, moj otac, ovo je moj ahbab, moj prijatelj željeći pokazati da su mi njemu bliski. Uzvišen gospodar kao da kao da se umiljava svojim robojima pa kaže reci robovima mojim, a onda im savjetuje neka govore ono što je lijepo. Da ne bi šeitan to iskoristio, da među nas, između nas uvede neprijateljstvo. I doista ono što govorimo uvijek utječe na nas. Ružna riječ ili govore uvijek. Govor koji nije preistojan prema drugom čovjeku unosi neprijateljstvo. To biva razlogom da babo ne govori sa sinom. Zato što mi je ružnu riječ kazao. Da muži i žena međusobno ne razgovaraju. Da se posvađaju zbog toga što su kazali jedni drugome neku ružnu riječ. Kada kažeš čak i kada je istina. Ako nije prijatna ono mi o kome govoriš nemoj govoriti. Doista kaže Ulema govor je dijelo. Govor je delo. Koliko djela mi uradimo, a koliko puta nešto kažemo, taj govor će se vagati na sudjem danu. Vakulle aibadi je kulullati je ahsen. Reci robove moji, neka govore lijepe stvari. I to neka bude princip u našem životu. Znate, vjernik mora imati princip. Da kaže, ja ovo ne govorim. Ja ne posjećujem ta mjesta. Ja se ne ponašam tako. To je moj princip. Bez principa si ko lis na vjetru. Gdje god vjetar puhni, tamo si. Vjednik mora imati princip. Subhanallah, kad govorim o principu, ima jedan događaj iz života Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam. I to događaj koji učimo od jednog mušljika. Kaže, zarobili su muslimani jednog mušljika i hoće da ga pogubi. I kaže Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, svežite ga za jedan stupu i dajte mu nekima da jede i da pije, kada ima potrebu, neka potrebu obavi. I tako je dva, tri dana posmatrao muslimane kod džamije kako obavljaju namaz. I primijet ovaj ovaj skladi red. Kad neko stoji, mi se pomjerimo da neko drugi može da sjede, pa da se malo pomjerimo da i, ove, da ovi, da i ovi naši onaj momci onaj, ne stoje da malo samo... taj mušnik je gledao taj red. Kako muslimani imaju mujezina, prouči jeza, prouči kamet, imaju mama klanja namaz, lijepo se u sapove poredaju. Ima jedan ambijent, posle namaza lijepo se poselame, osjećaju prisnost jedni prema drugima, i tako dalje. I kaže njemu Rasulullah s.a.m. posle dva, tri dana, kaže, prihvati islam, Muslimani hoće da te ubiju, ratovo si potiv njih. Kaže, taj mušik neće. Kaže, ako me ubijete, ima me ko svetiti. Vi znate da je tada bilo pleme uvijek, da osvećuje drugo pleme i tako dalje. Kaže, moje pleme Jakob, ako me ubijete, ima me ko svetiti. Ako me pustite, nikad vam to zaboraviti neću. Ostavio ga Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, drugi dan dolazi i kaže, hoće Muslimani da te ubiju, hrijevati islam, opet neće. Kaže, ako me ubijete, imam neko svet, ako me pustite, nikad nam zaboraviti neću. Treći puta, Rasulullah, s.a.v., dolazi i dobiva isti odgovor. I inače, u životu uzmite kao primjer. Imate čak tamo u suri, da je Musa, a.v., Hidra, a.v., tri puta mu govorio, nećeš moći izdržati, nećeš moći. Tri puta, kad nekog na lijep način posavjetujete, to je traži neki drugi načini uči dovu za njega nešto taj taj metod kojim čovjek ne prolazi taj mušrik neće kaže da sula sallallahu alejhi ve pusti se ovog čovjeka pustali su mušrika otišao je nekoliko od Medine ti našao prvi izvor okupao se vratio se prihvatio islam pita ga resul sallallahu alejhi ve sellem zašto nisi prihvatio islam onda kad je glava bila u pitanju pogledajte principa, kaže vjernik mora imati princip kaže nisam tiho da se kaže da je primio islam zbog toga što mu je glava bila upitvana vjernik jedan mušnik je naučio nas vjernike da moramo imati princip u životu, ja nisam od onih koji, koji govore ono što ne valja sinoć čitam hadis nekad insan nisam jel, neke hadise zna, kad se malo podoblje u njih zaviri Sunah je dosta toga. Jednom adisu tamo u Nevavijois Beci ima kaže Sulasa sallallahu alejhi ve sellem da je od lijepih stvari vjernika muslimana min husni min husnik od, od ljepote vjernika je da je Od, od ljepote vjernika je da je da ostavio ono što ga se ne tiče. Subhanallah. Da, da, da ostavi ono što ga se ne tiče. I kad na prvi pogled pogledamo ovaj hadis Resulullah, ovo kao neka smijenica, pusti ono što se ne tiče. Međutim, kad se bolje uđe ovaj hadis u komentarima, vidimo da je ovo jedna od opasnosti koju vjernika, koja vrijeba vjernike. Vidio sam prošli puta kada je video bio Haq sama da je čitao jedan hadis kada ona Asha pita čini mi se Džabira ibn Abdullaha kako se zove, o tome zašto on oblači jednu odjeću kad hvaja namaz, a ima i drugu odjeću i tako dalje pa mu Džabir onako odgovara, kaže eto da bi me Ahma poput tebe mogao to i pita. Mislim neke stvari ne treba jednostavno pitati mi nekad bez veze neke stvari upitan. Kaže, da je insant se klonio od onoga što ga se ne tiče. Prilikom jedne bitke, na, na bitke zapravo na uhudu, preselio je jedan mladić. Imao je, kažu, kamen na svome stomaku, žestine i gladi koji je osjećao. Prišla mu je njegova majka i potrela prašno sa njegovog lica, sa njegovih oči i kazala je neka ti je prijatan dženneta. Čuvši to Resula, salavahu alaihi wasalam, kaže a možda je on govorio ono što ga se ne tiče, a šutio u onim stvarima koji su ga ticeli. Subhanala Resula kad kaže, možda je, on zna, ne nagađa. Isto tako što nije nagađao kada je kazao za onoga čovjeka koji je preselio, možda je on uzeo nešto od vratnog plina pa ga prikrio, pa su to našli u njegovom šatoru. Možda je ovaj mladić izgubio titulu muđahida, titulu šehida. Pazite, gladan je bio u boju, samo zbog toga što je upitao se one stvari koje ga se ne tiču. Zato čuvajmo se, čuvajmo se da ne govorimo one stvari koje bi mogli nama naštaditi. Kaže Ulema, onaj čovjek koji svati da su njegove riječi njegova djela, taj čovjek će manj, manje pričati, a vi više šutjeti. Pitali su i mama Gazaliju, a koja je granica? Koja je granica da znamo kad treba da šutimo, a kad treba da pričamo? Kaže, ako imaš priliku da šutiš, a da to ne bude grijeh, onda šuti. Jer nekad imaš pravo ili imaš potrebu, odnosno imaš obavezu da nešto kažeš. Čovjeku se nepravda čini, imaš obavezu da kažeš tom čovjeku se nepravda čini. To je obaveza, to nije više stvar šutnije. Kada imaš priliku nešto da prešutiš, a da to ne bude grije, kaže imam i gazalija, onda, onda to prešuti. Sve ovo jača svijestno gospodarno. Ovo, ovo pogladlje koje mi radimo je pogladlje koje govori o oblačenju i tu oblačenju namazu. Ta odjeća koju mi nosimo, je udeča koja pokriva naše sramote, naše avrate, ali kaže gospodar, ili bas u takova zalike khair ima udeča bogobojaznost. U tim stvarima mi jačamo svoju svijest i Našao sam da je suština svijesti u četiri stvari. Kaže half min el prema stvoritelju. Da imaš udeča u tom stavu poštovanja Kažu, kad osoba spozna svoga gospodara, ona je posebna prema njemu, pa i u oblačenju. Zašto? Jer znaš da je gospodar taj koji ti daje zdravlje. Daje ti vi stvoritelje nebesa i zemlje. Daje ti djecu. Daje ti ha, -ha ili hanuma ili ha ili muša. taj koji ti daje met I kad spoznaš sve to što imaš kod gospodara, onda imaš posebno po -po poštovanje prema njemu, I to ono poštovanje koji nekada izaziva i strah. I to nije da odneta. Zašto? On te, taj strah tebe kontrolira da budeš u suri, da budeš na pravom putu. Kaže, druga je stvar da buder zahvalan na ono malo što ti je gospoda dao. Koliko god da je to malo, ovo mi je dao moj gospodar. I ja sam zadovoljan s time. Znači, svi se podiže Prva stvar, da imaš strah prema gospodaru. Drugo, zadovoljan sam sa onom situacijom koju mi je gospodar dao. Treća stvar kaže da radimo prema onome što mu je gospodar objavio. I četvrta stvar, da se stalno osoba priprema na dan kada će mu, kada će mu odgovarati pred gospodaru. Četiri stvari Jedna je da ima malo straha od gospodaru. Da spoznam njegovu veličinu. Druga stvar je da budem zadovoljan sa onim što mi je gospodar dao makar to bilo i malo da radim prema onome što mi je gospodar potpisao i da se uvijek pripremam da sam spreman njemu odgovorati to je nešto to je nešto što podiže našu svijest prema gospodaru kaže gospodar ja beni adame on sinovi ademu kad anzalna aleku libas yubarisa sawatukum wariša wlibasu takwa zalika khair ka je miso vam o sinovi adamovi dali odjeću koja će prekrivati stidna mjesta vaša i raskošna odjela libasu takwa zalika khair ali odjeća čestitosti to je ono što što je što je najbolji kad govorimo o odjeći znači imamo dvije dimenzije Odjeća koja pokriva naše fizičko tijelo, imamo odjeću koju je gospodarka u takvu nazvoli ba su takva. Odjeća čestitosti, odjeća moralnosti. Druga, vi znate kada gospodar govori tamo hađeama, fe teze u vodu obskrbite se, fe inne hajre zadi takva, a najbolja obskrba je opet bogobojaznost. Znači svijesto gospodaru, bogobojaznost je i odjeća i rizk obskrba Ta moralo svijest o gospodaru je čitavo zadovoljstvo vjernika. I zato ga mi izgrađujemo. Onaj čovjek koji je spoznao gospodara, onaj čovjek koji je spoznao njegovu veličinu, onaj čovjek koji se trudi da živi u skladu sa onim što mu je gospodar opisao, je zadovoljan čovjek. Zadovoljan sa onim što mu gospodar daje. Uvijek je svjestan njega u svim situacijama u kojima se nalazi. I to je onda pravi vjerni uvijek na omu ima gospodara koji je nikada njega na cjedilu ostaviti neće jer nije nikada ne zaboravlja svoga gospodara. Kada govorimo o odjeći moram spomenuti da moramo voditi računa da i ta odjeća koju nosimo koji hrana koju nosimo bude halal. Vjerujte mi, insan kada počne da čita koliko ta hrana i ta odjeća i ta fatka koja je danas nekako teško razvrstiti šta je halal, pa da mi ju deljimo sadaku, čistimo, trudimo se da ono što unosimo od sebi u organizam, što čime radimo sebe i porodce sve, da bude što halalni. Kažu da je jedno predanje se spomni da je Musa ali i selam čuo jednoga čovjeka koji je učio dobu. Pa je kazao gospodaru zar se nisi odazvao molbi svoga roba? Pa mi je gospodar kazao nam kaže da je vigao svoje ruke do nebesa i kaže da je plakao toliko bukvalno dok nije crkva plaća i ja mu se ne bi odazuo kaže zašto gospodaru kaže zato što ono što je u trbu njegovom je haram ono što je na njemu je haram i ono što je u kući njegovom je haram i kad se upitamo zašto nam neke dove nisu primljene onda pogledajmo malo kakav nam je metak, koliko ga čistimo o tome vodimo računa. Ako se lijepo u namazu ne osjećamo, kakva je odjeća u kojoj joj pranjamo? Ne samo je li čista, je li ona na halal način stečena? Da li ima haka neče u tome? Vjerujte mi, sve to utječe na našu duhovnost i na našu vjeru. Također znamo kada je u pitanju odjeća da moramo voditi računa do našoj skromnosti da to ne bude odjeća kojom ćemo se isticati iznad ostalih ljudi. Allah je ja lijep, voli lijepu. Voli da se lijepo uđeš, voli da budeš čist, voli da budeš kao musliman prepoznatljiv, ali ne voli da budeš ohol. I mi često navodimo onaj hadis da je Resulah kazao da onaj kome se odeća u da je od oholi pa Ebu bekr, kazao, lahu poslanića ja nekad ne vodim računa, kažu jebubekar ti nije do ni oholi. Koliko danas ima ljudi koji možda nosi skroz kratke odjeće, ali su više oholi od onih koji su tada nosili duge odjeće jer tada nije bilo nije bilo odjeće tkanine neki ashabi su imali samo po jedan čašak da se ogrnu pa je onaj ko imao viška pa je vukao za subu, smatrao sebe oholim jer je to bio pokazatelj da ima viška i meda mi danas nekim markama, nekim bojama nekim drugim stvarima da domještamo tu su oholost da vodimo računa o tobi da naša odjeća bude lijepa Da naša odeća bude čista, nahala nači stečena, ali ne bude odeća kojom ćemo sami uzati nad ostalim ljudima. Prije nego što pročitamo večerašnji hadis, proučit ćemo tovu ili Fatihu ima u Buhari, i Čihazijske zbirke, čitamo ove hadise. Dalila je naše večerašnje poglavlje je obavljanje namaza u jednom halinčetu čiji se kraljevi prebace preko ramena. S obzirom da ima nekoliko hadisa ovo ovu uglavnom govore u istoj temi, citirat ćemo samo prijevo da ne bi ovaj duljili. Kaže Zuhri u hadisu koji prenosi, kaže El Mul, mul Tehif znači el mutawahish, to je onaj koji jeli prebaci krajeve halinčeta preko svojih plečki. To je pokrivanje ramena klanjača. Kaže, umihani, kaže Buharijak je rekla da je verovjesnik s.a.v. zaogrnuo se samo jednim halinčetom i njegove krajeve jedan preko drugo prebacio preko plečki. U drugom hadisu Ubaydullah ibn Musa prenosi od Hišama i ibn Urve, prenosići od svoga oca, a on od Omera ibn Ebu Seleme, da je verovjesnik, sallallahu aleyhi wa sallam, klanjao u jednom halinčetu, čije krajeve bi preko sebe unakr sprebacivao. Dalje, Muhammed ibn Musena prenosi od Ahja, a on od Hišama, a njemu njegov otac, prenosići od Omera ibn Ebu Selema, da je vidio verovjesnika, sallallahu aleyhi wa sallam, gdje u sobi umu se leme je klanjao jednom čašafu, čiji je krajeve prebacio preko svojih plečki. Dalje, u sljedećem hadisu kaže se, da je ubejd ibn Ismaila njemu prenio od Ebu Usame, prenosijeći od Hišama, a od svoga oca da ga je Omer ibn Ebu Seleme obavijestio i kazao, vidio sam Allahu poslanika, salallahu aleyhi wasallam, gdje u sobi umu klanja leme je jednom hadinčetu. Postavivši njegova dva kraja na svoje plečke. Mi vidimo da su ovi hadisi uglavnom slično. Međutim, u komentaru kaže se da je većina ulemi smatra da je mekru hlanjati u jednom hadinčiti. A imamo ovde tri i četiri hadisa koje govori da je Resulullah sellem hlanjao relacivaju svi preko svojih plečke. Ple, plečke, jeli, ramena, podjeću. Odimu Abdullaha i Navera se prenosi kada neko od vas hoće klanjati namaz, neka obuče dva haljinčeta. Jer Allah je najpričinja se njemu pristojno obućeti. Ko nema dva Halinčeta onda neka se jednim ogrtačem ogrne i neka ne pribacuje haljinče preko ramena, kako to čine jevreji. I subhanallah, kada čitamo ove hadise, pazi samo pogled, je, kaže obavljanje namaza u jednom haljinču. Čiji krajevi se prebace preko plečke. Imamo tri i hadisa koji govore o tome, Haman identična i sve tri prenosi Omer i Ibn Salam. Ovdje vidimo da je Resula salavahu alaihi wasalam ostavio ljudima olakšicu. Ako hoćete da razumijete neki hadis morate ih staviti u kontekstu kojima su se oni zbivali. Resulullah sallallahu alaihi sellem živi u vremeni, kada svi ljudi nemaju dva ogrtača. Nemaju dva ogrtača. Mi otvorimo naš ormar, imamo 2 3 četiri, pet, ne znam, nekih odjela majica, šta već ko nosi. I onda kažem joj, ne znam šta je denas obuku, nema se šta obuči. Desi se to, ozbiljno. Ili se ne slažu boje, ili? Živimo Ovi hadis su bio vremenu kada nemaju svi dva dva gurtača. I Rasulullah sallallahu alaihi ve ostavlja svojim primjerom takvim ljudima da mogu obaviti namaz u jednom halinčet, al da prebaci da prebaci preko svoji plečki preko ramena da se umota u taj jedan češaf ili je uhanjati od od civeni ramena. Šta kaže u hadisu Abdullah ibn Omer najpreče je Da se Allahu lijepo obučiti. Ako imate dva ogrtača, lijepo se ogrniti. ako imate jedan, skroz se zagrnite. Jer smo Allahu da se lijepo obučiti. I vi znate da je da je bilo koji su se posebno dotirivali, mirisali, posebno odjeću imali za sustraca gospodala. Hajmo kod sebe iz ovih hadisa naučiti da imamo ede prema gospodaru i prema svjetinjama koji nam je gospodar dao. Znamo da su naši Velikani nikada nisu pokretali ni noge tako ono odvažno prema Kipru. Znamo da naše žene nisu dozvolile da iznose Kur'an, a da nisu omotale nekim lijepim peškirom koji je čista. Znamo da su pojedini ashabi ovo ove stvari nisu nisu propis Al pokazuju tvoj edep prema gospodaru, prema poštovanju, prema svetnjama koje ti gospodar dao. Pa je naša njena prostrila se džad, pored nje stavila tesvi da može poslije zikrta čini. Posebno u sobi imala kutak u je namaz obavljala. Poseba nedep sa gospodarom da imaš. Ne ono na da da s namaz vrata. To je smisao. Odjeća u kojoj obavljaš namaz je propisni da budi čista. Uzvišeni gospodar je propisao granice. Znao muškarac da može klanjati od pasa do ispod koljena. Ali to su granice. Ne moramo uvijek ići do granica. Granice su uz, u nuždama. Kad nemaš odjeće, kad se nađeš u poziciji da imaš toliko odjeće na sred, da trebaš namaz da obaviš, obavi namaz jer možeš tako obaviti namaz. A kad imaš priliku da se lijepo pred gospodarom staniš, da se obučem, onda se lije pred gospodarom obučem. Zašto su ashabi odmarali se na mjestima gdje se Resulullah odmaraju i gdje su odmorni bili. Ispoštovanja ispoštovanja prema Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Čak nema nikakvog smisla da se odmaraš, gubiš vrijeme. Ali ispoštovanja prema Resulullahu su to radili. To govori da je kakav je bio njihov ede prema Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Kakav ja vi imamo ede prema gospodaru koji nam je sve daralo. Znači ovo je jedna od olakšica koja je muslimanima i da vodimo računa o tome da bar ramena prekrijemo kada nismo u prilici da se pristojno, pristojno uvićemo. Sredjeći hadis je prenosi Ismail i Ebu Eus, a njemu Malik i Enes prenosi od Ebu Nadra, oslobođenog roba Omara ibn Bejdullaha, da ga je Ebu Mure, oslobođen rob, rob Umihani bint Ebu, Ta, Ebu Taliba, obavijestio da je čuo Umihani bint da gdje kaže da one godini kada je osvojena Meka otišla je sa Allahovom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i naslaga da se kupa a njegova čerka Fatima zastirala je svoga oca ja sam mu nasvala selam a on pita a ko je to ja sam Um Čerka ćerka jebuta Albaba rekao rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Um Mihani dobrodošla Pošto je završio skupanje, ustavo je klanjao osam rekiata, zaogornuti zaogurnut opet jednim ogurtačem. A kada se okrenuo, rekla sam mu, Allahu poslaniće, sin moje majke, a zeti Alija misli da ubije toga i toga sina Hubeire, koga sam ja već uzela pod svoju zaštitu. Našto je Allahu poslanić sallahu alaihi voselem kazao, koga si ti, hani uzela pod svoju zaštitu, uzeli smo ga i mi. I ovo se kaže Umihani dogodilo, dogodilo izjutra prije povodne. Na početku ovog hadisa imamo primjer kako dva roba su ovdje oslobođena. Rob Omera i Obaidullaha i rob Umihani. Ako god imate priliku da učinite nekom je dobro, učinite mu dobro. makaron primijetili da nije dobar da ne radi dobre stvari. Ako i dajte priliku da mu učinite dobro, učinite dobro. Pogledajte, ova dva roba su prenosioci ovoga hadisa kojeg su oslobodili poznatim muslimani. Možda će oni ljudi kojima mi učinimo dobro učiniti više izmeta islamu nego što mi učinimo. Dalje ovdje vidimo da je čjerka Fatima zastirje Rasulullah sallallahu alaihi wa sellem je li ogrtač posle njegovo kupanja da vidimo da čerka može da izmeti svoga oca naravno bez bez gledanja u njega i ovdje vidimo da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ali opet to stavite u kontekst sobićka u kome je Rasulullah živi i sobićka u kome se Rasulullah kupa da odgovara na, odgovara na pitanje mihani, i imamo ovdje prima da resulullah hranja ovo je duha namaz je li prijedpodne od osam rek'ata na kraju resulullah sallallahu alayhi ve selle upravo govori smisao smisao ove večerašnje poruke kaže Abdullah ibn Yusuf kazao da ga je obavijestio Malik prenosio od ibn Šihaba, on od Saida ibn Musayyaba A ovaj od Ebu Horeyre da je neko upitao Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam za obavljanje namaza u jednom haljinčetu. Allahu poslanik sallallahu aleyhi wa sallam je rekao A zar svaki od vas ima dva haljinčeta? Ovo je razlog zbog čega je Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam klanjao u jednom haljinčetu. Vi znate nekada je Resulullah znao sallallahu aleyhi wa sallam uzeti, posuditi novac, trgovati sa nekim koji je bio nemusliman, mada je među muslimanima bilo bogati ljudi. I kad ljudi pitaju zašto je to uradio, kažu zbog toga da pokaže muslimanima da se može nekada i trgovati sa, sa nemuslimanima. Jer mi ono što crpimo iz njegovog suneta je znamo šta nam je dozvoljeno, šta nam nije dozvoljeno. Njegova je obaveza bila da dostavi objavu i da nam pokaže šta valja, a šta ne valja. Ja molim uzvišeno gospodara, da budemo od onih koji će kroz svoj govor, kroz svoja djela, kroz svoje oblačenje, kosticanje i metka, pokazati da smo odani uzvišeno gospodaru i truditi se da na tom putu istrajemo. Šeitan će na, pokušati naći način, da nas odvrati od čestitosti, od namaza, pokušati i među nas da unese, a na nama je da mu ne damo priliku, da, ruk, podiš, da Ne petljaš se tamo gdje te se ne tiče i da čuvaš svoj govor. Zapamtite. Zapamtite, naše riječi su naša dijela. Valač se na keramickom danu. Nekada više dijela imamo našim jezikom nego našim rukama ili našim nogama. Molim gospodara da nas pomogni da budemo njemu, da budemo njemu godan. Amen. Pri nego što proučimo dovu, uh, džema tabačkova mesdža je me zamolio ili ovih momčića koji su tu, Da vam dam nekoliko obavještenja. Ima tu nekoliko aktivnosti koje su u toku. Sutra ako Bog da u omladinskom centru u Hrastom ima druženje za žene, isto u poslejacije namaza, gost će biti Aida Tule. U subotu, sada u subotu 8. marta u Tabačkom ovde isto u poslejacije bit gost dr. Esmir Halilović pa ako bude imao vremena da dođi na to druženje Bujrum. Takođe imaju neke drugi aktivnosti, oni koji žele da se usavršavaju u arapskom jeziku kroz terminologiju Kur'ana, ima kurs, odnosno mogu se prijaviti na stranicu na Facebook grupi, mogu se prijaviti zbog ogračenog broja i oni koji žele da usavršavaju turski jezik takođe imaju priliku. Je ovo je prilika jer felillahu allazina amanu wal ladina utul Allah džellelni kaže: "Uzdići visoke stepene i onima koji imaju dato znanje." Možda je ovo prilika da kroz arapski i turski jezik, kroz druženja usavršimo svoje znanje i time je li povećamo svoju odanost i blizinu kod naših stvaritelja. Još ćemo na kraju proučiti tovu.